Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Ett nytt avsnitt av Agendasättarna ges ut varje onsdag och finns att lyssna på via sportexpressen.se eller iTunes. Denna vecka bjuds det på finländsk-egyptisk anrättning i podden Agendasättarna när Rami Shaban är på besök. Detta kan mycket väl vara den trevligaste idrottspersonligheten vi har i vårt land- och spännande också, Rami har spelat stora mästerskap för Sverige, Champions League-fotboll för Arsenal och även i den norska tippeligan samt runt stora framgångar i allsvenskan med Djurgården främst. Under samtalet berörde vi hur målvakten gled in i fotbollsvärlden via Cairo genom sin rikskändis till skådespelande farmor. Lite snurrigt det där men lyssna i början så får ni alla detaljer. Vi pratade också om hur det gick till när Rami gick från bänken i Djurgården till favoritlaget Arsenal i Premier League och hur jobbiga de där förhandlingarna faktiskt var. Vi diskuterade hans vänskap med Fredrik Ljungberg och minnen av Robert Pires, Patrick Vieira, Thierry Henry och även den vedervärdige Jens Lehmann, hans stora rival om första tröjan i Arsenal. Rami avslöjar också att han tycker att slatan Ibrahimovic är störst någonsin och hur Bayern-fansens stöd kan vara en börda för klubben. Mer om det där sist i podden. Nu lyssnar vi på den finländsk-egyptiske målvakten Rami Shaban. Välkommen Rami Shabban till podden. Tackar Jag låter alla gäster få presentera sig själva. Vad de gör i, i dagsläget yrkesmässigt. Va, vad är det du gör på dagarna? Ja, jag... Det är inte så mycket fotboll nu för tiden. Och ganska skönt faktiskt. Jag har levt med fotboll i 15-20 år nu. Jag in med ett bolag som håller på med fonder och... Uppköp av onoterade bolag Ett bolag som heter WSM Dubbel WSM Det är jag, Kim Jonsson En NHL-back Som har spelat NHL i 11 år Var hans skåning är Ja, spelat, kommer från Malmö Spelat i Chicago Rangers, Minnesota Philadelphia trevlig kille Han jag har väl hand om hockeybiten medan jag kör fotbollsbiten. Och sen är det inte vi som rattar det där. Då, utan det är tre till killar som är riktigt vassa. Som ja, gör allt grovarbete. Och en, en kort recap om vad du har gjort. Det är ju landstadsmålvakt, proffs ut i Europa, Djurgårdskeeper, Hammarby. Är det något mer du vill lägga till? Jag hade en äh, profession i Egypten också på ett år. Äh, som... Äh, Kanske var den mest lärorika för mig. Och kanske den viktigaste för mig. För att sen få den karriär jag fick. Mm. Och jag tänkte börja där. Berätta lite om din egyptiska bakgrund. Din mamma är finländsk och din pappa är från Egypten. sant? Ja det stämmer. De, de, vi bodde tillsammans allihopa. Och så har jag en yngre syster också. Som är fem år yngre än mig. Vi bodde alla, alla i Sverige. Tills vad kan det vara, 15 år sedan när pappa flyttade ner till Kairo. Och, och jag kände väl i mitt liv att uh, var ganska stilt yeah. jag uh, var lite, visste inte vad jag ville göra med mitt liv jag hade gått ut gymnasiet uh, gjort lumpen i Skövde på idrottspluton uh, fick vara med om ett uh, fantastiskt VM94 uh, sommaren här i Sverige och uh, kände att uh, jag ville göra någonting med mitt liv. Jag jobbade extra på McDonalds en period. Jag jobbade som bergsbränare någon sommar. Men kände att jag inte. Ja, kände att jag behövde en ny Så då passade jag på och min syster faktiskt åkte tillsammans ner till Egypten. Skulle plugga. Under den tiden, så innan dess, så spelade jag i Saltsjöbaden division 3 och division 4 fotboll. Hur gammal var du nu, 2021? 20 var jag. 20, ja, 20 var jag, När jag flyttade ner. Jag flyttade ner i juni, när det är som varmast. Och då gick jag inte... Jag skulle plugga på amerikanska universitetet, ekonomi. Och som alla vet så då finns det ingen skolor eller någonting som är igång, utan det börjar i augusti-september. Och det var egentligen vändpunkten i mitt liv, kände jag, den sommaren. För att eh, jag började sakna fotbollen. Och det är väl som med allt i livet att eh, man saknar inte något förrän man inte har det. Och då tog jag beslutet att eh, antingen köra ekonomi eller så satsar jag på fotbollen helt helhjärtat. Och så får man se hur långt det räcker. Och eh, ja, som de flesta vet så blev det ju fotbollen och det är jag väldigt tacksam för idag. Men jag tror det var det som krävdes för att jag skulle bli den människa jag är idag och den karriär jag har haft bakom mig. Så det var ju nog det viktigaste beslut när det kommer till fotbollen. Du började spela med Zemalek då va? Ja, jag började spela med Zemalek. Men i skiljer det sig lite från Europa. Där har du U21 som sista junior. Och sen är det seniorfotboll. Och då hade jag ändå spelat 3-4 år seniorfotboll i Sverige. Visst är det Injun 3-4 och Izemalek hade ju en anknytning, min låtsas farfar var president förut länge sedan på 70-80-talet, väldigt omtyckt sådant Izemalek. Så att det var en naturlig övergång. Sen tror inte jag att jag personligen var redo för att ta det steget. För Izemalek har ändå vunnit Afrikanska Champions League om kanske sju, åtta gånger. Så det var en fantastisk enorm klubb. Och komma från Saltis då, det är tre 3 och 4. Det var ett steg som ja, spelar från division 7 och spelar all allsvenskan ungefär. Så jag började spela och träna med deras ursätt lag. Och märkte ganska fort att jag anpassar mig. Jag tyckte att jag kom in i det ganska fort. Det kunde språket? Ja, hyfsat. hyfsat. Jag läste och skriva kunde jag inte då, det kan jag inte än. Men jag klarade mig med det vardagliga så att säga. Och kom in i det väldigt bra. Och sen är det ju lite så i Egypten. Väldigt mycket handlar om status i sådana länder. Vilken familj du kommer ifrån. Och Vår familj har väl en hyfsad bra status. Och det hjälpte mig också. Hur kommer det sig att ni har en hyfsad bra status? Min farmor är, eller var en väldigt känd skådespelerska i Egypten. Som de flesta känner till. Sherifa heter de. Meher. Så alla ljudser som man pratar med, som är lite äldre, vet direkt vem hon är. Och hon har levt i den kretsen. Och, och sen var hon gift med en man som för mig att han var världs två i Skårs. Och i Egypten i Skårs det är näst största sporten efter fotboll. Så att därifrån kommer det då. Och sen har hon nått på med fastigheter och sånt och nu när du och jag pratar så befinner hon sig i London just nu. Och hon är, är en riktig iron lady. Hon är 80. Men hon vill inte säga hur gammal hon är. Det är pappa vet inte ens så gammal hans mamma är. Det, är, det är vi brukar skämta och säga att hon säger att hon är yngre för varje år som går. Men hon är vid gott humör. Väldigt produktiv kvinna. Och därifrån kommer egentligen den... Ja, Status, som man nu kan kalla det så. Jag gillar inte det, men ja. Så du kom in i laget där och, och när kände att, herregud, jag kan ju kanske satsa på fotbollen på fullaste allvar. Nej, jag ansåg att jag anpassade mig så pass bra till det. Deras ursättlag var ju också grymt bra. Och kom in i det, men jag märkte väldigt fort att seniorfotbollen var ingen pengar i. Och jag hade ju sparat mig en resekassa för att åka dit ner. Inte så mycket men för i Egypten är väl allting väldigt billigt. Så jag visste att jag skulle klara mig i alla fall ett halvår år på det. Och, och efter ett tag så fick jag till och med träna med A-laget. Och det var ju riktigt stort. Och jag tror, återigen, jag tror inte det berodde på att jag var så jäkla bra. Men det var nog för att Ja, min farmor hade varit gift med presidenten och tränaren hade köpt en butik i min farmors hus som hon ägde. Och Så det var lite räkmacka, det var det. men Eller väldigt mycket. men Då platsade jag inte riktigt i a men jag kände att jag utvecklades hela tiden. Jag kände att jag var på god väg och jag tränade stenhårt, jag blödde från armbågar och höfter och... För planerna där var ju stenhårda. Och träningsmöjligheterna är ju inte som i Sverige riktigt. Och då tog jag beslutet att äh, men nu, nu satsar jag. Mm. Nu, nu kör jag. Och sen böt jag klubb faktiskt i Kairo. Jag eh, fick eh, spela för en annan Cairo-klubb som hette Tehado Osman. Finns inte längre men fanns då. Och eh, där fick jag ju matcher i a i högsta serien i Egypten också. Och var skitdålig. Jag... Eh, jag var så jäkla nervös. Jag, det var inte så mycket matcher på dem, eller så mycket folk på de matcherna. Men jag var inte redo för det, mentalt. Det kan jag sitta och säga och vara ärlig. Jag tror jag gjorde något misstag. Och då var det bara, jag tror jag har till med utbyte under matchen. Och det är inte ofta en målvakt utbyte, Så illa var det. Och kanske befogat. Men jag lärde mig något av och det är det jag har tagit med mig i hela min karriär egentligen. Att Jag tror man måste gå igenom vissa motgångar för att kunna bli en bra spelare. Sen mm. kom det hem till Sverige eller? Ja, sen, kom, sen ringde Snuffe mig. Han var tränare i Nacka. Sören är Sören Åkerby, ja. Och sa att de behövde en målvakt. I Nacka då platsade jag, innan jag åkte till djupten så platsade jag inte i Nacka. Det var därför jag gick till Saltsjöbanen som var en farmaklubb till Nacka FF då. Och det var ett år senare. Då hade jag varit där ett år. Dryga ett år. Och jag kände att nej, jag kommer inte utvecklas mer i Egypten. Och fanns ingen framtid för mig. Åka dit på semester, ja. Hälsa på familj, ja. Men inte annars. Och då tog jag det beslutet. Äh, men jag åker hem. Och då var jag väl 21. Kanske 22. Och kom in i Nacka och direkt första träningen kände jag. Fasen det här var inga problem. Och då insåg jag att. Ja, Fasen var jag utvecklats. Och, eh, kom in i det ganska fort. Och fick spela. Och det gick väldigt bra. Första ett och ett, ett halvt, två åren. Sen lämnade jag ju. Sören Åkerby, han, jag tror han gick till Östersund och tränade om en sväng. Och sen tog han över Djurgården och då ringde Snuffe igen. För han kände mig så pass väl. Inte bara som spelare men som människa också. Han bodde i Nackatrakten. Så att, eh, det var ett ganska lätt beslut att ta och gå från eh, Nacka till Djurgården. Det var... Men samtidigt så jobbade jag heltid också. Som? Eh, IT-samordnare på Vattenfall. Ute i Rockstad. Och i Globen. Och det var något jag ville fortsätta med. Och det gick för sig. Den vägen är det. Kom du till Djurgården på premissen att vara reservkeeper? Eller vilken plan hade Sören för dig? Nej, inte då. Utan han tog in mig som första keeper. Och kom ihåg att förhandlade med Bosse Andersson då. Jag tjänade faktiskt mer pengar Genom att spela för Nacka FF Och jobba heltid Vattenfall Än att jag skulle spela fotboll för Djurgården Hur mycket gav de dig lön då, då Jag tror det var 18 i månaden Och då hade jag ändå ett heltidsjobb på Vattenfall Där jag hade kanske 20-25 Och sen hade jag lön från Nacka Och då sa jag det till Bosse Andersson att jag tänker inte hoppa av det här med Vattenfall. Om inte ni kan ersätta mig för det. För att. Då hade jag ju. Ja, mina utgifter. Och hade budgeterat efter det. Och då accepterade de det. Ja men kör. Men. Eh, du behöver inte vara med på förmiddagspassen. Utan kör bara fotbollspassen. Och förmiddagspassen var ofta gympassen. Och då hade vi ett gym på Vattenfall. Då. Så jag körde mina pass där. Eh, och. Och jag insåg Första året gick det ju väldigt bra Det var inga problem Vi vann ju Superettan storstilat faktiskt Och det gick ju riktigt bra Jag spelade 29 av 30 matcher Jag tror sista matchen fick Dembos då För att han inte hade fått spela någon match Andra år var lite jobbigare då, Vi gick ju upp då till Allsvenskan Och köpte in Andreas Isaksson Från Juventus och eh, då förstod jag ganska fort att det är en tidsfråga innan de kommer spela honom. Han kostade väldigt mycket pengar då. Och så jobbade jag på Vattenfall och missade några pass. Och det kom ju som ett brev på posten att eh, Snuffe sa det till mig. Att eh, om du ska vara med och konkurrera på samma villkor så måste du vara med på alla passen. Och eh, det var inte det vi riktigt hade kommit överens om, men jag förstod självklart honom att det är så läget ligger. Och jag har alltid varit en sån att jag accepterar det tränaren säger. Det finns ingen anledning för mig att argumentera emot eller någonting. Det tjänar jag ingenting på. Jag tror jag fick stå de första tre matcherna i Allsvenskan. Och vi började väldigt dåligt. Vi hade ett spelsystem där vi spelade 3-5-2. Vi skulle ha en modell som Ajax körde. Jag kommer ihåg Putte Karlsson och alla tränare Vi var väldigt mycket Ajax-fokus under den perioden Och det funkade bra i Superettan att spela 3-5-2 men insåg ganska fort i Allsvenskan Att eh, det kommer läcka en hel del bakåt Och det gjorde det Och då gjorde vi ett byte då Så Andreas fick spela Och gjorde det väldigt bra Och då samtidigt bytte vi spelsystem också till 4-3-3 Så att... Eh, och då gick det ju riktigt bra det första året i Allsvenskan. Jag tror vi kom två. Men då satt jag mestadels på bänken. Jag spelade väl fem, sex matcher tror jag. Och sen... sen kom år två i Allsvenskan. Med Djurgården. Och det gick ju ännu bättre för oss. Vi körde över de flesta. Andreas gjorde det riktigt bra Sen kom jag till VM 2002 i Japan Där Andreas kom med Och efter det så och då hade inte jag spelat en match Och efter det så jag tror han, eller han åkte dit som tredje målvakt Och kom hem och fick det lite tufft Matcherna jag kom Vi spelade mot Öys hemma och Vi förlorade med tre eller fem bollar och Han hade det tungt Han, han var ju matchotränad Och sådär att, om jag minns helt, 15 juli eller något sånt, så fick jag chansen i derbyt mot just Hammarby Vilket år var detta? 2002 just det. Där det var fulla läkta, fotbollen du vet hur det var, det var ju sånt jäkla drag kring fotbollen i Stockholm det var ju AIK, Djurgården Hammarby, alla låg i topp det var fullstad, det gick ju inte att få en biljett på råsen där när det var derby en veckan innan och det var ju så här fantastiska minnen. Alla pratar fotboll i Stockholm. Och, det var ju... och så fick jag chansen då i den matchen. Och det gick jäkligt bra den matchen. Och då har jag inte stått någonting. Och det är ju lite det att... Det har ju varit min styrka lite att kunna spela de här stora matcherna. Och det fick jag med mig från Egypten. Att jag klarade av den här mentala... Jag hade gått igenom det där. Gått in i väggen där och vuxit. Och det var också ett tecken på att... Jag pushade Andreas som fast den där på våren och det tog honom till VM. Inte min förtjänst utan att han var så himla bra som han var. Men jag fortsatte gnugga på, tugga på och träna på. Och höll mig hel. och spelade 5-6 matcher och sen kom ja, Arsenal in på, i bilden och det var ja fantastiskt. Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Vad tänkte du då när du hörde om det där först? Att nu är Arsen Wenger ute efter mig. Nej, det var, ja, grejen var den att det var ju andra klubbar också intresserade. Och jag kommer ihåg Zoran Lukic som var också tränare med sören Åkerby. Kom till mig ha med en ramen. För Zoran gillade mig också. Han ville mitt bästa. Och sa att det var klubbar intresserade. Och jag tänkte, ja men visst, det, Tiden får visa. Jag hade gjort fyra, fem bra matcher. Och sen så sa han en dag att ja, det är en stor klubb i England som är intresserad av dig. De är att titta på dig. Och då mötte vi AIK på Råsunda. Och vi hade inte vunnit mot AIK på ett tag. den matchen vann vi med 3-0. Kim Kjellström gjorde ett fantastiskt frisparksmål, som jag ihåg. Det var lite som i kvalet här för mot Holland när Ungefär likadant. Och eh, sen kommer jag ihåg. Jag satte min vita Ford Mondeo. På väg hem efter. Eh, inte efter den matchen men det var någon dag. Efter en träning. Då ringer. Eh, min advokat. Som hjälpte mig. Jag hade ingen agent då. Eh, Johan Strömberg som nu är ordförande i AIK fotboll. Eh, så att. Eh, du. Eh, kom upp på mitt kontor vi ska ha ett möte du och jag Bosse Lundqvist som var ordförande för Djurgården då. Och då hade jag ju spånat när jag fick reda på att äh, en stor klubb i England då börjar man ju spåna United och de har ju tes precis, äh, det kan inte vara aktuellt och, äh, inte Liverpool, de hade ju också någon etablerad som inte var på väg och så var det. Arsenal, David Seaman, och han började bli med åren och så där, det, och då fick jag det bekräftat. Det var Arsenal. Och det är ett klubb som jag har hållit på i England. För jag gillar deras fotboll. Sen har jag aldrig varit så här fanatisk. När det gäller Stockholmsklubbar eller utomlands heller. Utan... Men Arsenal var en klubb, om jag skulle vara tvungen att välja en. Som jag gärna ville spela för. Och då sa jag, ah, äh... ja men... deras chefscout var kolla på matchen mot AIK- de vill gärna få över dig på provspel. Och det var ju, ja. Samtidigt, jag är en sån människa att eh, jag vill inte säga det till någon. Jag, jag vill inte bygga upp förväntningar och förhoppningar när det sen kanske är det blev inget. Så jag ville eh, hålla en väldigt low-key. Att äh, men vi, Som jag sa till mina kompisar, äh, men jag åker ner dit och... Se hur det är. Du bara att komma dit och träna med de världsstjärnor. För Arsenal var ju riktigt bra då också. Jag hade precis vunnit i FA-kuppen, tror jag, mot Chelsea när Ljungberg avgjorde. Precis där på vårkanten. Och det här vart ju lite stressat då, eftersom fönstret stängde sista augusti. Jag tror jag åkte över till London, kanske i mitten på augusti. Kom ner dit och en chaufför som väntar på en på Heathrow och till hotellet och allting var... Ja, det var som dag och natt. Sen har jag alltid fötterna på jorden, har jag alltid haft. Och jag tycker det är, det är jättekul, fantastisk upplevelse. Och eh, i det hotellet samtidigt bodde Gilberto Silva. För han hade också kommit, precis. Eh, och det var en kille som hade vunnit VM den sommaren. Den sommaren. Och det var ju också, också helt otroligt egentligen, om man tänker efter. När jag kommer dit och sen kommer en kille och hämtar mig och Gilberto då, till träningen då. Kommer in till deras träningsanläggning. Det var inte som Kaknes precis som man var van vid. Med receptionist och allting. Var dukat. Men samtidigt hade jag ingenting egentligen att jämföra med annat ute i Europa. Jag hade ju varit i Sverige och spelat i Egypten. Så det var, jaha är det så här det är? Vet du vilka klubbar som var intresserade mer än Arsenal? Då? Jag vet att det var någon tysk klubb också som var intresserad. Och det tror jag också stod i tidningarna. Men... Jag vet inte exakt vilken nej. klubb det var Och sen Nej jag kom dit In i omkringens rum Och där är det alla världsstjärnor Och jag då Hälsa på Fredrik jag Hade ju aldrig träffat honom förut Utan morsa på honom för han var svensk det var, ju, det var ju väldigt skönt Att ha någon svensk där Men det var inte så att vi hängde Jag umgicks ju inte med Fredrik de två dagarna Någonting utan jag gick dit och träna Eh, och eh, första träningen då var det bara målvaksträning med David Seeman och Stuart Taylor och målvakstränarna och jag var inte sådär jättenervös sen om det beror på det var jag egentligen inte heller när jag spelade de här stora matcherna och sen tror jag att det hade med omgivningen att göra också att jag, det var väldigt mycket skratt och skoj mellan övningarna, men när vi väl tränade var det ju hundra procent, så att det gjorde att det var väldigt lätt att komma in i det. Och kände att det gick väldigt bra. Fick vara med på någon avslutningsövningar också med juniorerna. Och sen nästa dag så tränade jag med junior eller deras UV utvecklingslag. Och det var inga dåliga killar det heller. Sen, jag fick egentligen inga svar utan det var bara kul att du kom förbi. Vi får se hur det går och sådär och vi återkommer. Sen var det bara flyget hem igen då. Och det var ett jäkla media pådrag För det hade kommit ut att jag var där och provspela Och kom till Kaknes. Och jag var bara nöjd med att fått vara där och träna och se hur det är. Det var en erfarenhet för mig. Och det var den inställningen också. Jag åkte ner dit. Så jag, jag hade faktiskt inga större förväntningar på. Jag visste att det hade gått bra. Och de hade fått en bra, ett bra intryck av mig som människa. Sen var det väntanstider. Men det var inte så många dagar att spela på heller. Så att, eh, man visste ju att, eh, och Det var ganska skönt. För då visste jag att det här kommer inte dra ut på tiden. Är de intresserade så kommer det lösa sig den här veckan. Och det gjorde jag. Ja, efter mycket om och men eh, faktiskt. Det var en väldigt jobbig period. Eh, de var intresserade. Eh, samtidigt på något sätt förstår jag Djurgården också. Arsenal kommer här. stor klubb som har eh, hur mycket pengar som helst. Men samtidigt satt jag på ett utgående kontrakt. Så jag hade sex matcher kvar i Allsvenskan. Och jag var andra keeper. Så jag förstod att det inte kommer bli någon enorma summor i övergång. Det... Visst, de kunde betala men de är inte dumma år och heller. De vill inte betala ett överpris. Så det har varit lite jobbiga förhandlingar. Så att man slets där. Mellan hopp och förtvivlan. Jag eh, pratade med Johan, min advokat, eh, regelbundet av ja, Hur går det? Äh, det? Det går bra. Och sen bara är äh äh, det går inte bra. Och du vet, man mm, mådde skitdåligt. För när du väl är så nära, då vill man ju självklart att det ska gå i hamn. Och jag var ju beredd att ja, bara åka dit. Sen fick jag ju ett skitkontrakt. Det, det, det, här, det förstår jag. Vad kommer jag ifrån? Vad innebär ett skitkontrakt i det här läget i tio år sedan? Ja, det var men ändå Premier League. ja men det var samtidigt eh, Jag skrev ett tvåårsavtal Som var väldigt bonusbaserat Och jag visste ju att Bara jag får in en fot där Så kommer det alltså, Det är inte det här två åren Det kontraktet skulle inte jag kunna leva på Och that's it Att eh, jag inte behöver jobba någon mer Så var det inte Det var väl i dagens lön En bra allsvensk lön kanske men sen var det ju så... Sen var inte bonussystemet... Det var ju bra, men det var inte så där... Wow, jag tror det är bättre bonusar i Tyskland till exempel. Och det var ju egentligen inte det jag var ute efter heller. Alltså, jag var, först och främst så var inte jag i position att säga att jag vill ha det här. Take it or leave it. Så, så Jag var ju realistisk också. Jag fick ju prösa till och med för att komma loss från mitt kontrakt i Djurgården. Och det... Kan man ju tycka vad man vill om. Men så mycket vill jag då flytta. Samtidigt hade jag ju då precis... Min son var sex månader. Min äldsta grabb som är tio nu. Så jag, självklart kunde jag inte... Och det förklarade jag för dem. Jag, har ju, jag hade då en fru och en son som jag måste kunna ta hand om. Och det är inte gratis att bo i London. Men det var ju så pass mycket självklart att vi klarade oss. Men det var inte så att man levde i lyx. Och så till slut då så bara okej, okay, vi är överens. Och det var ju en enorm känsla. Då, då insåg man att fy fasen alltså, Arsenal. Det går, alltså rent om man nu ser till sportsliga så är det ju den bästa känslan man har haft i kroppen. Ganska klockrent. Mm. Sen spelar du några matcher i Champions League, mot mm. PSV mot Roma och sen några matcher i Premier League. Ja, jag fick ju en start där som var riktigt rolig och spännande. Och det är som du sa, jag fick min Champions League-debut mot PSV på Highbury. Då var vi redan klara, för då var ju Champions League att du hade två gruppspelsomgångar. Nu är det inte så. Du hade... Så vi var redan klara för andra gruppspelsomgången. Och då kommer sen Wenger till mig en vecka innan och sa, ram jag vill spela dig i den här matchen. Jag hade spelat någon intern match och några B-lagsmatcher hade jag spelat innan. Och gått bra. Jag trodde det skulle vara mycket större omställning än vad det var. Men återigen, jag tror jag har en tendens att kunna anpassa mig till min miljö. Sen om det, sen om det är Premier League och Champions League eller om det är Division 4 i Sverige så tror jag att låter jäkligt tråkigt men jag har alltid varit jag har sällan gjort bort mig. Det har också varit en räddning i min karriär när jag väl har fått chansen så har jag gjort det bra ifrån mig. Och så har det varit i Djurgården i Arsenal i landslaget och så vidare. Men du skadade dig på hösten där. Vad hade ja. hänt om du inte skadade dig tror du? Hur kändes din form och din energi? Jag kände mig i kanonform. Jag skadade mig på julafton. Men samtidigt det var också, jag har fått den frågan jättemånga, tänk om du inte hade skadat, och du höll på att peta David Simon säger väldigt många. Det, det gjorde jag inte. Jag visste ju att David Simon hade det här året kvar. Och de skulle kanske ha spelat in mig som första målvakt. Men då hade jag fått spela väldigt mycket på våren också. Och det är ju någonting som det hör till fotbollen. Jag vet att Stuart Taylor då som var tredje målvakt. Han fick ju spela en hel del matcher på våren som kom där. Och jag visste ju att när jag låg där med mitt ben i högsta hugg tänkte jag säga. Men i vädret med kryckor och sånt. Så spelade Stuart Taylor matcher för att David Simon var skadad. Då visste jag att där skulle jag ha spelat. Om jag var frisk. Men samtidigt som jag alltid har jag reflekterat till. Det, jag... Många säger att jag hade sån jävla otur. Men samtidigt, jag hade sån jäkla tur att jag kom dit överhuvudtaget. Få den erfarenheten framförallt. Jag har varit inte jätterik på det, om man nu ser ekonomiskt. Men erfarenhetsmässigt så var det ju fantastiskt kul. Mm. Du lyssnar på Agendasättarna, en podcast från Sportexpressen. Du nämnde att du... Hälsade på Fredrik Jungberg när du var på provspelare. Sen blev väl ni ganska nära vänner under den hösten antar jag. Ja, det Äm, blev vi. Vi som inte känner honom men som aldrig träffat honom såg honom på tv-programmet Skavlan i höstas. Mm. Och notera att han verkar ganska så blyg. Mm. Hur är Fredrik Jungberg egentligen? Ja, men det är Fredrik. Han är blygkille. Det är inte så att han kommer in i ett rum och tar för sig. Han är väldigt blyg. Sen... Sen, jag gillar Fredrik skarpt, jag tycker det är en bra kille. När man lär känna honom, det har ju pratats väldigt mycket om honom, hur han är som människa och allt hit och dit. Och, men lär man känna Fredrik så är det en kille som har ställt upp på mig i alla fall till hundra procent. Sen kan inte jag tala om någonting annat än det. det. Jag kan bara säga de erfarenheter jag har av honom. Och det är en kille som verkligen, kommer du honom in på kroppen så är det en kille som verkligen ställer upp för dig. Hade han andra vänner i Arsenal? Ja då, det hade han. Men det, det var inte samma sociala tänk som det är i Sverige. Och det, det har jag också sagt väldigt många gånger. att Du går dit och tränar. Du gör ditt jobb och sen åker du hem. Vi svenskar är inte sådana. Det var därför jag och Fredrik umgicks väldigt mycket. Vi bodde i samma område i London. Vilket område var det? I Hampstead. Och det var ju fransoserna, fransoserna, men det var några fransmän i laget också som bodde just i Hemsten. Så vi kunde sitta nästan varje dag på ett stammkafé vi hade där. Och det var Pires och det var Vera och det var ja, flera. Och det, men sen, det var väldigt socialt när vi välgjorde, men det var... Det var ju som sagt ingen som tog tag i något. För att typ som i Sverige. Men vi går ut och käkar. Eller vi... Jag och Fredrik kunde gå ut och käka middag. Och jag var ut och käka med Anri någon gång. och så där. Men det är inte så här. Ja vad ska man säga. sagt att ah, men nu går vi ut med laget och käkar. Det, det förekom så aldrig. Ja en gång tror jag. Var vi och käka mm. hela laget. Det är några otroliga spelare du nämnde där. Vilken är den bästa spelaren du har spelat med? Henri skulle jag säga. Tätt efter kommer Bergkamp. Eh, Henri hade ju fantastiska år. De åren jag var där. Han vann Premier League, skytteliga de två åren. Han vann eh, Player of the Year båda åren i Premier League. Det året. Eh, jag tyckte han förtjänade att få guldskon något av Eller den där ja, världens bästa. Just det, FIFA utmärkelse. Ja, jag tror han kom två något år där. Efter Ronaldinho. Det är en spelare som jag tycker Förtjänar något år år Har vunnit den faktiskt Vilken är den bästa spelaren du har mött då? Ja oh, du jag, jag tycker att Kanske inte Det kommer inte sticka ut något speciellt Men mot Sverige Så har han alltid varit Överjäklig och det är Klåse Jag har varit med och mött honom Spela mot honom en gång Träningsmatch visserligen Men ostoppbar han hade allt. Sen Öhmätt, Battistota, Van Nistelrooy. Men eh, Klåse tycker jag höll en klass för sig. Men då var han också precis vunnit ett i VM och var riktigt riktigt vass. Du talar om ry och Vira och Jungberg positiva ordalag. Hur, hur, hur var Jens Lehmann egentligen? Han är känd som jag ska, det är kanske är elakt att säga praktsvin om någon man inte har träffat, men det finns många historier om att Jens Lehmann är ganska arrogant och elak. Ja, och jag förstår att folk har den bilden över honom. Det är också en kille vi skulle kunna stå och snacka om här i en timme. Men för att dra en lång historia kort. Jäkligt jobbig att träna med. Jag fick så mycket skit av honom. Samtidigt som han ställer såna enorma krav på sig själv. Jag kunde ha fått såna jäkla glåpord mot mig. Som jag inte kan säga här. Men sen efter träning så kan vi gå och käka en lunch tillsammans. Så att, det, alltså, nej men det är verkligen... Alltså, på träningen är en helt annan människa än vad han är utanför. Utanför är han... En, fan, vi, vi umgicks en hel del faktiskt utanför Plan. Och han bodde också i Hemstrup. Ganska intellektuell och analyserande person om jag förstår. Ja, det är han. Absolut. Och lämnar inget åt slumpen. Eh, det var ju lite... Det som gjorde att jag inte fick chansen sen i Arsenal. När jag kom tillbaka. Så det var att han... Han missade inte en match. Och det året vi inte förlorade en match i Premier League. Jag fick sitta på bänken. Och man tänkte, men någon match kommer han ju kanske bli avstängd. Med tanke på hans humör. Eller skadad. Han spelade varenda Premier League-match. Varenda Champions League-match. Varenda FA Cup-match. Och det, det Jag vet inte hur många matcher det var den säsongen han spelade. Otroligt viktig för Arsenal. Du, när du ser på dagens målvakter och jämför dem med under din era 10-12 år sedan. Um, vad vill du säga då? Är de fortfarande bra spelar de på ett annat sätt? Är de, har de du tappat får... i någonting? Har de blivit bättre på någonting? Ja, du får mig att låta dem väldigt gammal. <laughs> Men det är ju också jag börjar bli gråa. Jag tycker dagens målvakter har blivit mer följsamma i sitt spel eh, och eh, bättre med spelet med fötterna. Det var på väg när jag också var i, när jag var som bäst. Så var det en av mina styrkor. Och det tog mig faktiskt kanske mest för mig själv. Ett självförtroende att kunna ge backlinjen den support. Med tanke på att man inte fick ta upp bollen med händerna. Men det tycker jag generellt sett att målvakterna idag har blivit bättre på. Sen det som talar emot målvakterna idag. Det är utvecklingen av bollarna. Det tycker jag är, missvisar egentligen hur målvakterna släpper in väldigt tafatta eller väldigt lätta bollar ibland. Som ja, en neutral åskådare skulle tycka var en riktigt dålig, ett dåligt ingripande. Och det, ja, hur bollen går i luften. Hur, och det är inte bara när skotten kommer, det handlar om inlägg. Det handlar om att tajma när man ska ut ur straffområdet. Så att det talar egentligen mot dagens målvakter. Och det jag lider faktiskt verkligen med om. När det kommer till de aspekterna. Vem är den bästa målvakten idag tycker du? Dagens bästa målvakt. Bra fråga. Jag tycker. Det, det, jag skulle kunna säga tre. Och sen är det hugget som stucket. Jag skulle kunna säga nojer. Jag skulle kunna säga. Casillas. Jag skulle kunna säga... Nu missar jag säkert någon jäkligt duktig. Buffon? Buffon har ju fått en ny karriär tycker jag. Jag tycker han var på väg ner en sväng. Men jag tycker han har lyft sig enormt för Juventus. Det är också en målvakt som jag verkligen ser upp... Joe Hart det är det vissa som gillar också? Mm, jag gillar honom också. Sen ligger nu sista tiden har han väl gjort några groder... Men det går alla målvakter igenom. Stora frågan är nu hur han klarar av det. Mentalt. För i England är inte kända och Efter David Seaman egentligen så har inte England haft någon målvakt som har etablerat sig i landslaget. Förutom Joey Hart nu sista tiden. De har haft Paul Robinson. De har haft David James. Ingen av dem egentligen har klarat av det. Vi talar om Ljungberg lite. Det är svårt att komma ifrån Slatan Ibrahimovic när man talar med någon som mm. har... Ähm, spelat med eller mot honom Hur märkte du att Zlatan Skulle bli speciell när han kom upp där Han var väl ja, 21-22 För tio år sedan När du var arsenalorienterad Ja såhär. fast det var ju egentligen innan där. Jag mötte ju Slatan när han spelade Malmö FF I Superettan uh -huh. Men berätta hur du märkte att han var speciell ja, då, Han gick sin egen väg På både och och ont Jag har ju sett den här filmen eh, Som Malmö FF gjorde Blådårar Ja blådårar och det visar ju lite hur antingen så gillar man honom eller så gillar man inte honom. Och det var väldigt många i det där Malmö omklingsrummet som var väldigt bittra på honom. Men i efterhand så, det är ju så med sådana spelare. Att de måste vara speciella för att lyckas. Och det är ju slatt. Han har ju gett enormt mycket till svensk fotboll. Och i de klubbar han är. På grund av att han är den människan. är. Så jag, jag tycker det är lite fel att ja, jag gillar den personen så men inte så. För att det är lite så att det är tack vare den han är som han blir den han är. Så att eh, jag tycker man ska se det till helheten. Och, men jag, jag såg ganska fort att eh, det där kommer bli någonting. Han måste kanske under tiden i superrättan så vägde han lite lätt. Eh, han var visserligen stor. Eh, men ser man till hur han ser ut idag så är det en enorm skillnad. Och även i Ajax var han inte den kraftpaket som han var sen när han gick till Juventus. Det var egentligen där som han byggde på sig. Och därifrån har han ju tagit enormt kliv. Både som människa och som spelare. Tycker du att han är Sveriges största idrottsman genom tiderna? Kan man tala i termer av det när man talar om Zlatan? Det där är också så himla svårt att bedöma. Alltså många bedömare spelare efter vad han har vunnit. Ehm... Många, om man tar en klassisk jämförelse Cristiano Ronaldo, Messi eller Messi jämförs med Pelé och Maradona. Många säger att ja, Messi har inte vunnit någon VM. Då är inte han störst. I Sverige skulle jag, har du vunnit i vad är det, guldbolla? Ja. Han har vunnit ligan i alla lag ja. utom två tillfällen tror jag Ajax och så nu med Milan. Då. Mm. Jag, jag, jag kan inte se att det finns någon som är större om man nu ser till... Visst, du kan jämföra Ingmar Stenmark och Foppa och sådär. Men sen är det alltid lättare när man tar någon jämför någon som är aktiv idag än vad det var för 20-30 år sedan. Det är jättesvårt att göra de där jämförelserna. Mm. Hur var han när han kom upp i landslaget som 21-22-åring? 21 jag var inte med då. Jag kom med senare i landslaget. Jag gjorde min landslagsdebut när jag var 30. Hur var han då då? Mm, nej, han var... Zlatan, <laughs> men det är som alla säger. Men jag, jag tycker han har tagit för sig mer nu sista åren och blivit den ledare som väldigt många har eftersträvat efter. Och många diskuterade om han passade som den ledare. Men jag tycker han har gjort det riktigt, riktigt bra. Om man ser till, eh, ledarna var ju egentligen, eh, när jag kom i landslag var ju Henke Larsson, Fredrik, Olof Mellberg. Jag tycker han har faktiskt eh, gjort det riktigt bra. Zlatan, eh, på något sätt så har fotbollen förändrats. När de här, som jag nämnde innan, Henke och dem... När de kom upp så var det en himla hierarki. Om man ser när de var unga... Då var det verkligen att de unga skulle bära väskor. Och så var när jag också spelade fotboll. De unga mm. gjorde allt. Idag är det inte riktigt så i fotbollen. Och det ser man på Slatan också när han har de här unga som han ser... Han ser nog sig lite själv i de här unga spelarna. Så att jag tycker det ger väldigt bra mix... Att han, han vet att så är inte fotbollen längre. Och i Europa är den absolut inte så. då får vi även Det är ingen ung kille som... Jag vet bara i Arsenal. Våra unga killar som var 20-21. Som var med i A-truppen. De tog inte sina skor och benskydd med sig i sin väsk. Utan vi hade materialer som tog med materialet. Så att fotbollen har förändrats. Och jag tycker Zlatan är modern ledare. Det går inte att jämföra Slatan med... Patrik Andersson till exempel. För att de kommer från två helt vitt skilda bakgrunder. Inte bara som människor men även som fotboll mm. Har du någon kontakt än idag med Kim Kjellström, Fredrik Ungberg, Isaksson kanske? Ja det har jag. Jag var hälsade på Isaksson i våras när han var i PSV. Och Kim träffade jag på landslagssamlingen. Fredrik faktiskt träffade förra veckan av en olyckshändelser som man nu kan säga så. Nej men vi var på samma lunchrestaurang. Det var när han var i Sverige. Och då hade inte jag träffat Fredrik på fyra år säkert. Vi har inte haft den kontakten. Inte för att vi är osams eller något sånt. Men det har bara runnit ut i sanden. Och han har säkert haft mycket att stå i. Jag har haft väldigt mycket att stå i också. Men vi träffades, snackade och bytte nummer och smsade varandra lite grann. Så mm. det är inte så att det är några hard feelings utan det var väldigt Kul att träffa honom igen. Du, du kom tillbaka till Hammarby efter en, liten profs, eller efter en lång profession. Ja. Hammarby för någon som inte är jätte, jätteinsatt i allt svenskan som inte jag är. Verkar vara en snurrig förening. Vad kan du säga om det? Ja, jag förstår det. det, det du har nog helt rätt i det också. Med tanke på... När jag kom till Hammarby så började det väldigt bra. Det skulle satsas en hel del och såg väldigt lovande ut. Och jag var ett skede i min karriär där jag kände att jag ville hem. Jag hade min son boende i Stockholm. Och hade gjort, haft en fantastisk karriär i Fredrikstad innan i två år. Och beslutade att jag ville flytta hem. Och då kom Hammarby upp på tapeten. Och vissa andra klubbar också som jag fick erbjuden från. Som kanske var bättre ekonomiskt äh, återigen. Men jag kände att äh, jag ville hem. Och, äh, började väldigt bra. Äh, flög anslöt till Hammarby direkt till LA. Deras träningsläger. Och jag tror första sju matcherna höll jag nollan i Hammarby. Även premiären mot Ljungkila äh, borta. 1-0. Och sen, äh, sen hade jag en tuff vår. Jag kände att det var enormt fokus kring mig som person och som spelare och kom hem, vilket är förståeligt. Men det var mycket mer fokus då än när jag gick till Arsenal till exempel. För där hade de ett maskineri kan man säga. Hur allting fungerade kring pressavdelningar och hur man ja, såg till sina spelare och tillgångar. Och det var jag inte riktigt van vid. Och Hammarby hade, jag tycker synd om den presschefen vi hade, där, Urban Rydbrink som väldigt trevlig kille. Kände som han jobbade med mig dygnet runt första 3-4 månaderna. Men det var en väldigt eh, tuff period för mig. Jag eh, flyttade hem, bodde på hotell, hade precis fått mitt andra barn. Och, eh, alla förväntade sig att det skulle gå super från början. Det, var, det fanns inget annat. Och vann första matchen Vann andra matchen mot Sundsvall hemma 5-3 tror jag och jag kände att det var så himla mycket kring mig Jag fick inte ut riktigt det jag ville få ut Sen kom EM Och jag var med Österrike-Sveitsdag 2008 och Sen åkte jag på första matchen när jag kom hem från EM Då ryckte mitt högra korsband och därifrån egentligen så har jag inte kommit upp på den nivå jag ville och kunde. Men det är ju som du säger om man går tillbaka till Hammarby att där började vi också sälja av spelare. Vi började med att sälja av Peter Andersson som var otroligt tongivande för oss. Det är egentligen en roll jag kan tycka vi inte riktigt har kunnat ersätta än idag. Jag vet inte hur många tränare vi har bytt under min tid i Hammarby. Hur många vd och hur många sportchefer vi har bytt. Så det, det är ju självklart att det blir väldigt turbulent i en förening. Du får inte den kontinuitet. Om man tittar på andra framgångsrika klubbar som Elfsborg till exempel. Som har ja, haft kontinuitet. Mm. Och det, det är ju någonting som självklart alla i Hammarby eftersträvar. Men har inte riktigt lyckats. Det här otroliga folkliga stödet som Hammarby mm. har. Det måste vara topp i Sverige. Ja, Borde man inte kunna använda det och, och liksom få igång föreningen? På jo, förutsättningarna finns ju där. Det är ju som du säger, det är enormt stöd vi har. Både på och utanför plan. Frågan är bara hur det har hanterats. Hur, hur mycket som klubben anpassar sig till... Den support man har kontra supporten anpassa sig till klubben. Jag tycker att det, har ju, det blir ju svårt när det kommer in någon ny person varje år som ska sätta sin prägel. Och speciellt när du har ett sånt fantastiskt stöd som vi har i Hammarby. Du slår inte det någonstans i Sverige. Så kan det också bli en börda. Många kommer in med vetskap att jag ska förändra någonting. Men blir inte kvar så länge. Kom ihåg att vi hade en marknadschef um, som kom i samma veva som jag som hade otroliga planer och visioner. Och uh, hade ett snack med honom när han kom. I LA också faktiskt. Han sa jag ska göra så här, jag ska göra så här. Och det lät ju väldigt bra, fantastiskt. Men uh, det gäller också att kunna ha de resurserna till att få ut någonting bra av det. Och det är ofta det som har varit lite problem att det har inte riktigt klaffat. Och lite så har det varit att det har kommit in någon ny tränare och vill sätta sin prägel och det har inte riktigt... Ja, det är otroligt svårt. Djurgården satt i samma båt innan jag kom. Eller ja, vi... Det var en helt ny ledning i Djurgården. Det skulle göras på det här sättet toppstyrt och... Och det gick vägen fram till 2005. Sen började Djurgården också få problem. Kan du tänka dig att vara tränare eller sportchef framöver? Eh, svår fråga. Ja, eh, inte i dagsläget. Jag känner att jag inte har den energin. Eh, med tanke på den skadehistorik jag haft. Det har tagit väldigt mycket på mig eh, energimässigt när det kommer till fotbollen. Och, men man ska aldrig se aldrig jag vissa veckor eller månader och år till och med jag kände att jag tränar aldrig i livet och sen kanske vissa perioder kanske kan tänka mig att bli någon tränare men som sagt jag är inte redo för det idag jag kanske måste landa först sista frågan, vem tycker du att jag borde intervjua framöver en timmes långsamtal med någon du får gärna starta i sportens värld men du behöver inte vara fast där. Hade inte du sagt att du precis har intervjuat Lars Åhli så hade det varit ett klockrent namn faktiskt. Uh, uh, ja du. Jag skulle nog vara intresserad av att veta hur Stefan ren mår idag. Han är spännande. Mm, han har ju varit med om en hel del och sen just nu uh, ja, tränare. Jag ska tänka på det. Mm, Stort tack för att du ställde upp Rami. Självklart.